Тарі хочуть більшої пенсії, молоді класного кайфу. А такі, як оце я, недоумки все чогось рефлексують. Час від часу увага суспільства гальванізується. То від чутки, що хтось когось убив, хтось порокрався у когось гроші в Швейцарському банку, хатинка на Кіпрі і знову штиль. Всім не до того. Всім ляво обурюються. Не зачепила чутка, що ті хлопці з 9 мартобря оголосили голодування – що їх уже мали судити, але суд відкладено, бо один з непритомнів і вдарився головою об грати. Будь-які громадянські почуття атрофувалося. Це якби в 60-х, каже батько, ми б уже були під били б кулаками по воронках. Допомогло б чи не допомогло, але принаймні влада знала, що хтось її не боїться. Вони таки справді були заангажовані, ті 60-ти заангажовані в добро, в справедливість. Поняття честі і солідарності, крізь них ніби світилася Україна, відтак не виникало сумніву, що вона є. А тепер тільки того, що ще не вмерла, як співається у нашому гімні. Сходить зі світу батькове покоління, зносить океан часу останніх незабутніх людей ХХ століття. Наприкінці січня померла Астріт Лінгрен. І тепер її іменем названо одну з небесних планет. Шкода, що наш малий вже не відкриє для себе цю чудесну планету. Ні цю, ні Сельмо Лагер-Льоф, Ні навіть казку мого дитинства Андерсена. Добре, що хоч Гаррі Поттера читає. Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки. І навіть розповідати їх дітям на ніч. Є в нього і Ейнштейни, і Гейтс, І глобальна мережа, і космічні станції, І Мікі Маус, і Гаррі Поттер. Але немає Андерсена. Як помер понад століття тому, так більше й не з'являвся. Тільки на одній з тихих вуличок Данії залишилися ледь обведені сліди його підошв. Нова ера набирає динаміки. З кожним днем вона все новіша. Минуле сторіччя завершилося тим, що якийсь чоловік покусав собаку. Тепер це вже річ звичайна. Дві пані похилого віку покусали одна одну. Якась дівчина у Берліні куснула власникам магазину за тім'я. Кількість взаємно покусаних людей зростає. Топографія окусів порізноманітнюється. Метал як крали, так і крадуть тільки ще з більшим розмахом. Це вже не дроти, гвинти, не секції цвинтарних огорож. Тепер вже цуплять і електродвигуни з ліфтів. Тягнуть металобрух з Чорнобильської зони, з артилерійських складів. Десь украли вагон металу, десь зняли рейки з колії, десь розібрали понтонний міст і продали залізні конструкції. У південних степах розтягли зрошувальну систему. Замірялися на унікальний радіотелескоп під Харковим. У Херсонській акваторії притопили щойно збудований корабель. Вночі підпливли безшелесно, відкрутили все, що бищало при місяці. Подекуди навіть виникла проблема відкритих каналізаційних люків. Можна йти по вулиці і, як в останньому акті трагедії, провалитися в люк. В американських аеропортах вибухівку шукають вже навіть у черевиках. Триста рейсів затримали у Сан-Франциско, бо на підошвах у котрогось із пасажирів Виявили сліди підозрілої речовини. А він може ні сном, ні духом. Тепер багато в що можна вступити. В бруд, кров, радіацію, білий порошок, у метил, тротил, ам'ячну селітру. Це вже така епоха, треба звикати. Вчора по той бік Дніпра щось бабахнуло. Дзвоню до батька, питаю, що сталося? Це близько від вас? Ні, каже, далеко. Але шипки даринчали. Потім стало відомо, що це в роздягальні тренажерного залу був закладений вибуховий перестрій, а поруч у кімнаті школярі дивилися телевізор. Хоч не випускай дітей на вулицю, каже дружина. А як же в тих країнах, де постійно війна? Нічого, кажу. Один французький інженер для дітей в гарячих точках винайшов протимінне взуття. Треба закуповувати великими партіями, щоб дітки могли до школи ходити, раз дорослі їм забезпечили такий світ. А так в цілому час минає спокійно, бо тепер, що б де не сталося, все відскакує від свідомості, як град від підвіконня. У неділю повів малого в лавру. Сніг, сіре небо, золоті бані храмів. Красиво. Розповідав йому трохи з історії, трохи з легенд. А якась бабця, підпираючись з Костором, все кружляла навколо нас, як підбита ворона. Я думав, може вона просить, як це буває при храмах, а вона от до грубки таких, як сама і, показуючи на нас з Костором, каркнула. Розговарюють по-українськи, а з'їженізя, святая православна лавра. Як я пояснюю це малому? Це ж не кожний дорослий зрозуміє, чому українська мова протипоказана святій православній лаврі. Та й не тільки українська, і не тільки мова. Це ж ті самі кликуші, що робили хресний хід проти приїзду Папи Римського. Ті, що проти всіх і проти всього, що не є в їхньому розумінні російським а тому небезперемінно святим. Це ж навіть і не вони, самі б вони не додумалися. Це їхні дрімучі душі, акумулювали в собі хронічні вже у віках заряди ксенофобії. Привид ходить по Україні, привид шовінізму. Часом він вилазить на трибуну і вимагає другої державної мови. Часом стрибає по снігу, як підбита ворона, підпираючись костокрилим костором, Часом курсує в коридорах влади, в костюмі від Версаче. Часом виширюється з нахабної фізіономії заїжджого гостя. Часом з просудужної пики тудешнього неандертальця. Часом прикидається президентом. Часом народним депутатом. Часом б'ється з іншими привидами і тоді щиняється великий бедлам. А до чого тут ми? До чого тут Україна? Це ж не Україна, каже Лев, інвертований на постелю. Це пень розпаденого Союзу. Через тей змії кишать. Він має рацію. Україна пручається, як лаокоон, оплуплений зміями. Вона німо кричить, але світ не чує або не хоче почути. Стрімко наближаються вибори. Це як цунамі, ураган, самом, мабуть, час їм давати вже імена і визначати ступінь руйнації. Минулого разу це був Леонід, тепер насувається рада. Карлики замотушилися в ящику, забігали, залопотіли, хочуть вирости в наших очах. Влада, влада, нічого крім влади. Вони пропонують себе, нав'язують, вони рекламують себе як товар, вони прикрашають себе як свинячу голову хріном, бувонять по радіо, усміхаються нам з білбордів, дбають про наш соціальний захист, визначають нам прожитковий мінімум. Тобто мінімум для прожитку. Навіть не для життя, для прожитку. Хто має право нам людям визначати мінімум? Ті, що собі призначили максимум? Пільги і курорти – Прибутки і надприбутки, стратегічні об'єкти і копалини, і землю. Нам вона батьківщина, їм бізнес-територія. Фактично, це навіть і не політика. Це камуфляж їхніх там інтересів. Вони купують собі місця у парламенті, обсідають його цілими кланами, втягують туди своїх братів, сватів, кумів, коханок, масажистів, шоферів, зміцнюють свої лави спортсменами типу приматів на випадок силових протистоянь. Вони ж там як тет з тетом, з криміналітетом, підмяли під себе суди, захопили інформаційний простір. За деким в'язниця плаче, але вони ж недоторкані. Їх ніхто не може звільнити, відкликати. Уже як потрапив у коридори влади,